horira. Así batean eh kanpaina asterakoan eh pentsatu benon eh herriaren bueno ba herria inplikatu na modu batean ez eh? eta hori lortu, lortu da, herri guztian parte hartu dut, hor duan, ba, herriak ikusi behar duz per den, nola, eta bere lana, eh? bere lana pixka datereak utxibar zaie. Eta alde berean, ba, eskerrak eman, eh? Horiz, ba, enpresa ondia gehontziren lanean, ba, etxemar, udaletxea, bueno, udaletxea ez da enpresa, baina, vamos, erakundeak ere baikin elkartea, baina jendea ere, ez? Eh? Jendea urbiltzen banaka-banaka, eta bere akortazia ditentzuen, batzuk arroparekin, besteak lanarekin, besteak iluarekin, eta hoejei ere eskerrak eman nahi dugu. Gure ongorea eh, Mexiko partaie bat egongo da eta espiratuko du pixka bat gure hasierako banonik sortutzen ideia, norakajantenola, no la no la internet bidai guztia eta gero bai eh e, argazki egongo dira eta gero gure bai egongo dira beraien ba esperientzia kontatzen eta eta, bueno ba za